Bai dutitzen zauko uh, testu ingurua proposat dela uh, gaiu generalameitiko uh, ba, batetik, uh, bada uh, badira uteskunak lehitex eludirenak beraz uteskunde gara iguzitan bezala gai hori uh, mai gainan esgin nahi dugu gai importante uh, dela hidraulik iduritzen zaukulako. Gio bestalde, oh, uh, juktea astapenuntan izan da entzunduke zuen bezala lujaren uh, bigarren uh, etxe bizitzen gaineko gain zer inguruko ez hortan oh, Oztan uh, lehen nekone gongira jikoetxek zer gauri aplikatezaten. Bestalde, Euskal Eichiko Lugujalde elkagoa sohtu den testu inguruan, horiek ere Luja eta Echebizitzaz galderak pausatzen ditu, hor Lugujalde antolaketa abehi bat aurrik uste nalda, adibidez skota ez da bai danda, peluekin ere ez da argi zeh eginen den, eta beraz hori pixka bat bultzatu geitu ekimenohen antolatzea.